Misionarii medicali și lucrarea lor Ei vor fi în mijlocul multor popoare, ca roa de la Domnul. Capitolul 9 Dând învățătură și vindecând El i-a trimis să predice despre împărăția lui Dumnezeu și să vindece pe cei bolnavi. Când i-a trimis pe cei 12 ucenici, în primul lor tur misionar, Hristos le-a spus... Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară demonii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Matei 10, versetele de la 7 la 8 Celor șaptezeci trimiși mai târziu le-a zis, în orice cetate veți intra, să vindecați pe bolnavi care vor fi acolo și să le ziceți, Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Luca 10, versetele 8 și 9 Prezența și puterea lui Hristos îi însoția, iar cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău." Luca 10, cu 17 După înălțarea Domnului Hristos a fost continuată aceeași lucrare. Scenele propriei sale lucrări s-au repetat. Din cetățile vecine, în Ierusalim, au venit mulți oameni aducând pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Fapte 5 cu 16 Iar ucenicii au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei. Marcu 16 cu 20 Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroatele luau aminte cu un gând la ce spuse de Filip, căci din mulți îndrăcici și au dus duhuri necurate, mulți slăbânogi și șchiopi erau tămăduiți, și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Fapte 8, versetele de la 5 la 8. Lucrarea ucenicilor Luca, cel care a scris Evanghelia ce poartă numele, a fost un misionar medical. În scripturi, el este numit doctorul prea iubit, Coloseni 4,14. Apostolul Pavel a auzit de îndemânarea lui ca medic, l-a căutat și l-a descoperit ca fiind unul căruia Domnul îi încredințase o lucrare specială. El i-a câștigat cooperarea și, o vreme, Luca l-a însoțit în călătoriile sale din loc în loc. După un timp, Pavel l-a lăsat pe Luca la Filipi, în Macedonia. Aici el a continuat să lucreze mai mulți ani, atât ca medic, cât și ca predicator al Evangheliei. În lucrarea pe care o făcea ca medic, el slujea celor bolnavi și apoi se ruga pentru ca puterea vindecătoare a lui Dumnezeu să coboare asupra celor năpăstuiți. Astfel era deschisă calea pentru solia Evangheliei. Succesul ca medic al lui Luca l-a ajutat să câștige multe ocazii de a predica pe Hristos printre păgâni. Planul divin este ca și noi să lucrăm cum au lucrat ucenicii. Vindecarea fizică este legată de însărcinarea evanghelică. În lucrarea Evangheliei, predicarea și vindecarea nu trebuie separate niciodată. Lucrarea ucenicilor era de a răspândi cunoașterea Evangheliei. Lor le era încredințată lucrarea de vestire pentru întreaga lume a veștilor bune, pe care Hristos le-a adus oamenilor. Ei au împlinit acea lucrare pentru oamenii din timpul lor. Într-o singură generație, Evanghelia a fost dusă fiecărui neam sub cer. Proclamarea Evangheliei pentru lume este lucrarea pe care Dumnezeu a încredințat-o celor ce îi poartă numele. Pentru păcatul și mizeria pământului, Evanghelia este singurul antidot. A face cunoscut întregii omeniri mesajul Harului lui Dumnezeu este prima lucrare a celor care îi cunosc puterea vindecătoare. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Isaia 61,1 Când Hristos i-a trimis pe ucenici cu solia Evangheliei, credința în Dumnezeu și în cuvântul său aproape că dispăruse din lume. În poporul evreu care mărturisea că se bucură de o cunoaștere a lui Jehova, Cuvântul său fusese dat la o parte pentru tradiție și speculații omenești. Ambiția egoistă, iubirea de paradă al udăroșeniei și lăcomia după orice câștig stăpâneau gândurile oamenilor. Așa cum dispăruse respectul față de Dumnezeu, tot așa dispăruse și compasiunea față de oameni. Egoismul era principiul conducător iar satana lucra după placul lui în atmosfera de mizerie și degradarea neamului omenesc. Agenții satanici au pus stăpânire pe oameni. Trupurile ființelor omenești făcute ca vase în care să locuiască Dumnezeu au devenit lăcașuri ale demonilor. Simțurile, nervii, organele oamenilor erau împinse de către agenți supranaturali înspre îngăduința celor mai murdare patim. Pe fețele oamenilor era imprimată chiar pe cetea demonilor. Înfățișarea lor reflecta expresia legiunilor răului de care erau posedați. Și care este situația din lume astăzi? Nu este credința în Biblia aproape nimicită de către critica înaltă și speculațiile zilelor noastre, așa cum a fost distrusă de către tradiție și rabinism în zilele lui Hristos? Nu au lăcomia, ambiția și iubirea de plăceri, o înrăurire la fel de puternică asupra inimilor oamenilor, acum ca și atunci? În lumea care își spune creștină, chiar în bisericile care mărturisesc că sunt ale lui Hristos, cât de puțin sunt conduși de principii creștine. În cercurile de afaceri, în cele sociale, familiale și chiar religioase cât de puțin fac din învățăturile lui Hristos regula de viețuire zilnică. Nu este adevărat că mântuirea a stat deoparte, neprihănirea nu poate să se apropie și cel ce se depărtează de rău este jefuit? Isaia 59, versetele 14 și 15 Trăim în mijlocul unei epidemii infracționale, care îi uluiește pe oamenii înțelepți, temători de Dumnezeu, Oriunde s-ar afla, stricăciunea generală este prea mare pentru ca pana omeniască să o poată descrie. Fiecare zi aduce știri proaspete cu privire la dispute politice, mită și înșelăciune. Fiecare zi își desfășoară bilanțul sfâșietor al violenței și nelegiuirii, al indiferenței față de suferința umană, al distrugerii brutale și pline de cruzime a vieții omenești. Fiecare zi este o nouă mărturie despre creșterea nebuniei, înmulțirea crimelor și sinuciderilor. Cine se poate îndoi că agenții satanii se află la lucru printre oameni, extinzându-și activitatea de distragere și corupere a minții, de întinare și distrugere a corpului? Iar în timp ce lumea este plină de aceste rele, Evanghelia este prea adesea prezentată într-un spirit de asemenea indiferență, încât nu impresionează decât într-o mică măsură conștiințele sau viețile oamenilor. Pretutinde există inimi care strigă pentru a primi ceea ce le lipsește. Ele tânjesc după o putere care să le dea stăpânire asupra răului, o putere care să-i elibereze din legăturile răului. O putere care să le dea sănătate, viață și pace. Mulți care au cunoscut odată puterea cuvântului lui Dumnezeu au locuit acolo unde nu există o recunoaștere a lui Dumnezeu și tânjesc după prezența divină. Lumea are nevoie astăzi de ceea ce a avut nevoie și acum 1900 de ani, o descoperire a lui Hristos. Se cere o mare lucrare de reformă și numai prin Harul lui Hristos se poate împlini această lucrare de vindecare fizică, mentală și spirituală. Numai metoda lui Hristos va aduce un succes real în încercarea de a ajunge la inima oamenilor. Mântuitorul s-a unit cu oamenii ca unul care le dorea binele. El și-a arătat simpatia față de ei, a îngrijit de nevoile lor. Și le-a câștigat încrederea. Apoi le-a spus, urmați-mă, este nevoie să ne apropiem de oameni prin eforturi personale. Dacă am petrece mai puțin timp predicând și mai mult timp în lucrare personală de slujire, s-ar vedea rezultate mai mari. Celor să araci, trebuie să li se ușureze povara, celor bolnavi să fie îngrijiți. Cei întristați și cei care au pierdut pe cineva drag să fie mângâiați, cei neștiutori instruiți, cei lipsiți de experiență sfătuiți. Trebuie să plângem cu cei care plâng și să ne bucurăm cu cei care se bucură. Însoțită de puterea de convingere, de puterea rugăciunii și de puterea iubirii lui Dumnezeu, această lucrare nu va fi și nici nu poate fi lipsită de roade. Ar trebui să ne amintim necontenit că lucrarea misionarului medical este aceea de a îndrepta atenția bărbaților și femeilor bolnavi de păcat către omul de pe calvar, care ridică păcatele lumii. Privindul ei vor fi schimbați după asemânarea sa. Trebuie să-i încurajăm pe cei bolnavi și suferinți să privească înspre Isus și să trăiască. Lucrătorii să-L prezinte pe Hristos, Marele Medic, neîncetat înaintea celor cărora boala trupului și sufletului le-a provocat descurajare. Puneți-L să privească înspre acela care poate vindeca atât boala fizică cât și cea spirituală. spuneți le despre acela care este mișcat de înțelegerea neputințelor noastre, încurajați să se lase în grija celui care și-a dat viața pentru ca ei să poată avea viața veșnică. Vorbiți despre iubirea sa, spuneți despre puterea sa de a mântui. Aceasta este înalta datorie și prețiosul privilegiu al misionarului medical. Iar lucrarea personală pregătește adesea calea pentru aceasta. Adesea Dumnezeu ajunge la inim prin eforturile noastre pentru a le ușura suferința fizică. Lucrarea misionarului medical este lucrarea de pionierat a Evangheliei. În lucrarea de a cuvântului și în cea misionară medicală, Evanghelia trebuie să fie predicată și trăită. Aproape în orice comunitate există mulți care nu ascultă predicarea cuvântului lui Dumnezeu sau nu participă la niciun serviciu religios. Pentru ca Evanghelia să ajungă la ei, trebuie să fie dusă în familiile lor. Deseori, ușurarea durerilor fizice este singura cale prin care pot fi abordați. Infirmierele misionare care îngrijesc pe cei bolnavi și ușurează strâmtorarea în care se găsesc cei săraci, vor găsi multe ocazii de a se ruga împreună cu ei, de a le citi din cuvântul lui Dumnezeu, și de a le vorbi despre Mântuitorul. Ele se pot ruga cu și pentru cei lipsiți de ajutor, care nu au tăria voinței de a-și controla poftele degradate de pasiune. Ele pot aduce o rază de speranță în viețile celor înfrânți și deznădăjduiți. Iubirea lor altruistă, manifestată în fapte de bunătate dezinteresată, vor face ca acestor suferinți să le fie mai ușor să creadă în dragostea lui Hristos. Mulți nu au deloc credință în Dumnezeu și și-au pierdut încrederea în oameni, dar ei apreciază dovezile de simpatie și ajutorul primit. Văzând pe unul care nu urmărește lauda pământească sau răsplata intrând în căminele lor, slujindu-le celor bolnavi, hrănindu-i pe cei infometați, îmbrăcându-i pe cei dezbrăcați, mângâindu-i pe cei triști și îndrumându-i pe toți către acela cără iubire și milă, lucrătorul uman nu face decât să o vestească. Văzând aceasta, inimile lor sunt atinse. Recunoștința se înalță din sufletele lor. Credința se aprinde. Ei văd că Dumnezeu are grijă de ei și sunt pregătiți să asculte când cuvântul său este deschis. Fie că sunt misionari în străinătate, fie că se află în câmpul misionar de acasă, atât bărbații cât și femeile vor avea acces mult mai degrabă la inimile oamenilor și vor fi cu mult mai folositori dacă sunt în stare să le slujească celor bolnavi. Femeile care merg ca misionari în ținuturi păgâne pot găsi în acest fel ocazia de a vesti Evanghelia femeilor din aceste țări. Când orice altă cale de acces este închisă, toți lucrătorii Evangheliei ar trebui să știe cum să aplice tratamentele simple care fac atât de mult pentru ușurarea durerii și îndepărtarea bolii. Învățând principiile sănătății Lucrătorii Evangheliei ar trebui de asemenea să fie în stare să dea instrucțiuni în ce privește principiile unei viețuiri sănătoase. Voala se află pretutindeni și multe cazuri pot fi prevenite dând atenție legilor sănătății. Oamenii au nevoie să vadă care sunt urmările respectării principiilor sanitare asupra bunăstărilor fizice atât pentru viața aceasta, cât și pentru ceea ce va veni. Ei trebuie să fie conștientizați în privința vasului omenesc, care a fost pregătit de Creatorul lor, ca să fie locul în care să poată locui El și peste care să fim administratori credincioși. Trebuie să fie impresionați de adevărul cuprins în cuvintele Sfintei Scripturi, căci noi suntem templul Dumnezeului Celui Viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. 2 Corinteni: 6 cu 16. Mii de oameni au nevoie și ar primi cu bucurie instrucțiuni cu privire la metodele simple de tratare a celor bolnavi, metode care să ia locul consumului de medicamente otrăvitoare. Este o mare nevoie de învățătură în ce privește reforma alimentară. Obiceiurile greșite de a mânca și de a folosi alimente nesănătoase nu sunt răspunzătoare dar doar într-o mică măsură pentru necumpătare, crime și nenorocirile care sunt un blestem pentru lume. Când dați învățătură despre principiile sănătății, păstrați viu înaintea minții marele obiectiv al reformei, că scopul său este de a asigura cea mai înaltă dezvoltare a corpului, minții și sufletului. Arătați că legile naturii corpului nostru, fiind date de Dumnezeu, există pentru binele nostru, că supunerea față de ele aduce fericirea în această viață și ajută în pregătirea pentru viața viitoare. Îndrumați pe oameni să studieze manifestarea iubirii și înțelepciunii lui Dumnezeu, în lucrările naturii umane, îndrumați să studieze acel organism minunat cel omenesc și legile de care este guvernat. Aceia care văd dovezile iubirii lui Dumnezeu, care înțeleg ceva din înțelepciunea și bunătatea care rezultă din legile sale și care văd rezultatele ascultării, vor ajunge să privească datoriile și obligațiile lor dintr-un punct de vedere complet diferit. În loc să considere păzirea legilor sănătății ca o chestiune de sacrificiu sau tăgăduire de sine, ei o vor privi ca pe ceea ce este de fapt o neprețuită binecuvântare. Fiecare lucrător al Evangheliei ar trebui să simtă că a instrui pe oameni în principiile viețuirii sănătoase este o parte din lucrarea cei s-a încredințat. Este mare nevoie de această lucrare iar lumea este deschisă pentru ea. Există pretutindeni o tendință ca lucrarea organizațiilor să înlocuiască efortul individual. Înțelepciunea omenească tinde spre concentrare, centralizare, spre construirea unor mari biserici și instituții. Mulțimile lasă lucrarea de binefacere în grija instituțiilor și organizațiilor, ei își scuză prin acest lucru lipsa de legătură cu lumea, iar inimile lor sărăcesc, devin preocupați de ei înșiși și ajung nepăsători. Iubirea de Dumnezeu și de oameni moare în suflet. Hristos încredințează urmașilor săi o lucrare individuală, o lucrare care nu poate fi înfăptuită prin procură. Slujirea celor bolnavi și a celor săraci, vestirea Evangheliei celor pierduți, nu trebuie lăsate în seama comitetelor sau organizațiilor de binefacere. Răspunderea individuală, efortul individual, sacrificiul personal, aceasta este cerința Evangheliei. Ieși la drumuri și la garduri și pe cei cei vei găsi silește-i să intre, este porunca lui Hristos. Ca să mi se umple casa. Luca 14 cu 23 el îi aduce pe oameni în contact cu aceia pe care caută să-i binecuvinteze. Să aduci în casa ta pe nenorociții fără adăpost, spune el. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Isaia 58,7 Marcu 16, 18. Prin contact direct, prin slujire personală, nu trebuie împărtășite binecuvântările Evangheliei. Când a dăruit lumină poporului său din vechime, Dumnezeu nu a lucrat în mod exclusiv printr-o clasă socială anume. Daniel era un prinț din Iuda și Isaia era descendent regal. David a fost un păstor, Amos a fost văcar, Zaharia rob în Babilon, Elisei lucrător al pământului. Domnul a ridicat ca reprezentanța-i săi profeți și prinți dintre cei nobili și cei de condiție umilă și i-a învățat adevărurile pe care urma să le dea lumii. Fiecărui om care devine părtaș al Harului, Domnul îi încredințează o lucrare pentru alții. Trebuie să stăm fiecare în locul nostru, cu sarcina ce ne revine zicând, Iată-mă, trimite-mă! Isaia 6,8 Răspunderea asta asupra tuturor, asupra slujitorului cuvântului, infirmierei misionare, medicului creștin, creștinului de rând, fie el comerciant sau fermier, jurist sau mecanic, este lucrarea noastră aceea de a le descoperi oamenilor Evanghelia mântuirilor. Orice întreprindem ar trebui să servească drept mijloc pentru atingerea acestui scop. Aceia care primesc lucrarea ce le-a fost încredințată nu vor fi numai o binecuvântare pentru alții, ci vor fi ei înșiși binecuvântați. Conștiinciozitatea datoriei pe care o duc cu bine la îndeplinire va avea o influență directă asupra propriilor lor suflete. Cel disperat va uita de disperarea sa, cel slab va deveni puternic, cel neștiutor va deveni cunoscător și toți vor găsi un ajutor nesecat în acela care i-a chemat. Biserica lui Hristos este organizată în vederea slujirii. Deviza ei este cuvântul lucrare. Membrii săi sunt ostași care trebuie pregătiți pentru luptă, sub conducerea căpeteniei mântuirilor. Slujitorii creștini, medicii, învățătorii, au o lucrare mai mare decât au crezut mulți. Ei nu au numai datoria de a sluji poporului, ci și de a învăța pe oameni cum să lucreze. Ei nu trebuie doar să dea învățătură în ce privește principiile corecte, ci să educe pe ascultătorii lor să împărtășească și altora aceste principii. Adevărul care nu este trăit care nu este comunicat, își pierde puterea dătătoare de viață, virtuțile sale vindecătoare. Binecuvântarea sa poate fi reținută numai în măsura în care este dată și altora. Monotonia serviciului nostru divin trebuie să înceteze. Fiecare membru al bisericii trebuie să fie angajat într-un sector de slujire pentru maestru. Unii nu pot face atât de mult ca alții, Însă fiecare ar trebui să-și dea toată silința pentru a respinge avalanșa de boli și nenorociri care se revarsă asupra lumii noastre. Mulți ar dori să lucreze dacă ar fi învățați cum să înceapă. Ei trebuie să fie instruiți și încurajați. Fiecare biserică ar trebui să fie o școală de pregătire a lucrătorilor creștini. Membrii ei ar trebui să fie învățați cum să facă ședințe de lecturi biblice, cum să conducă și să predea la școala de sabat, cum să-i ajute cel mai bine pe cei săraci și să îngrijească de cei bolnavi, cum să lucreze pentru cei neconvertiți. Ar trebui să existe școli sanitare, școli de gastronomie și cursuri în diverse domenii ale lucrării de ajutorare creștină. N-ar trebui doar să se predea ci să se lucreze efectiv sub supravegherea unor instructori experimentați. Învățătorii să deschidă calea, lucrând în mijlocul poporului, iar ceilalți, alăturându-i lise, vor învăța din exemplu dat de aceștia. Exemplul este mai valoros decât multe precepte. Toți să-și cultive puterile fizice și mentale la capacitatea lor maximă pentru a putea lucra pentru Dumnezeu acolo unde îi va chema providența sa. Aceleași har care a venit de la Hristos la Pavel și Apollo și a consacrat ca somități pe tărâm spiritual, va fi oferit astăzi creștinilor misionari devotați. Dumnezeu dorește ca fiii să, să aibă discernământ și cunoștințe pentru ca slava sa să poată fi descoperită în lumea noastră cu o claritate și o putere imposibil de trecut cu vederea. Lucrătorii educați care sunt consacrați lui Dumnezeu pot sluji în mult mai multe feluri și pot efectua o lucrare mult mai extinsă decât aceia care sunt needucați. Disciplina minților îi plasează pe un teren avantajos. Însă și aceia care nu au nici talente mari, nici o educație prea înaltă, pot lucra acceptabil pentru alții. Dumnezeu îi va folosi pe acei bărbați care doresc să fie folosiți. Nu persoanele cele mai strălucite și cele mai talentate sunt acelea a căror lucrare produce rezultatele cele mai mari și mai trainice. Este nevoie de bărbați și femei care au auzit o solie din cer. Cei mai eficienți lucrători sunt aceia care dau curs invitației. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Matei 11 29. Misionarii inimoși sunt cei de care este nevoie. Cel a cărui inimă o atinge Dumnezeu este umplut de o dorință arzătoare, îndreptată către aceia care n-au cunoscut niciodată iubirea sa. Condiția lor îl umple cu un simțământ al nenorocirii acestora, pe care îl resimte personal. Luându-și propria viață în mâini, el pornește ca sol trimis și inspirat de cer, pentru a făptui o lucrare la care pot coopera și îngerii. Dacă aceia cărora Dumnezeu le-a încredințat talente intelectuale mari folosesc aceste daruri într-un scop egoist, ei vor fi lăsați după o perioadă de încercare, să urmeze propria lor cale. Dumnezeu îi va primi pe bărbații care nu par să fie atât de bogat destrați, care nu prea au încredere în ei înșiși și îi va face tari pe cei slabi, pentru că ei au încredere că El va face ceea ce ei înșiși nu pot săvârși. Dumnezeu va accepta serviciul făcut din toată inima, și va îndrepta el însuși deficiențele. Adesea, domnul și-a ales colaboratorii dintre bărbații care au avut ocazia să obțină numai o educație școlară limitată. Acești oameni și-au folosit puterile cu cea mai mare sârguință, iar domnul a răsplătit fidelitatea lor în lucrarea sa, zelul și setea lor de cunoaștere. El a fost martor când ei au vărsat lacrimi și le-au auzit rugăciunile, așa cum binecuvântările sale au venit asupra robilor de la curțile Babilonului, tot așa dă el înțelepciune și cunoștințe lucrătorilor săi de astăzi. Prin Harul lui Hristos, bărbații cărora le lipsea educația primită în sistemul de învățământ și care erau umili ca poziție socială, au avut uneori un succes minunat în lucrarea de câștigare de suflete pentru el. Secretul succesului a fost încrederea lor în Dumnezeu. Ei au învățat zilnic de la acela care este minunat la sfat și puternic ca nimeni altul. Asemenea lucrători trebuie să fie încurajați. Domnul îi aduce în legătură cu cei care se bucură de îndestrări superioare, pentru a umple golurile lăsate de alții. Agerimea lor de a vedea ce e de făcut, disponibilitatea lor de a ajuta pe cei nevoie, cuvintele și faptele lor pline de bunătate, deschid uși care aduc mult folos, uși care altfel ar rămâne închise. Ei se apropie de cei aflați în ecaz, iar influența convingătoare a cuvintelor lor are puterea de a atrage multe suflete tremurătoare către Dumnezeu. Lucrarea lor arată ce-ar putea face mii de alți oameni, numai dacă ar vrea. O viață mai largă Nimic nu va trezi un zel plin de jerfire de sine, nu va lărgi și întări caracterul într-o așa măsură ca angajarea în lucrarea pentru alții. Mulți dintre cei ce mărturisesc că sunt creștini, căutând legături în cadrul bisericii, se gândesc numai la ei înșiși. Ei doresc să se bucure de și înul în bisericii și de grijă pastorală, devin membri ai unor biserici mari și prospere și se mulțumesc să facă puțin pentru alții. În acest fel, ei își răpesc cele mai prețioase binecuvântări. Mulți ar avea un mare câștig dacă și-ar sacrifica prieteniile lor plăcute, care îi conduc la comoditate. Ei trebuie să meargă acolo unde este nevoie de descătușarea energiei lor în lucrarea creștină și unde pot învăța să poarte răspunderi. Copacii care sunt înghesuiți unii între alții, nu cresc sănătoși și puternici. Grădinarul îi replantează pentru ca aceștia să aibă spațiu pentru a se putea dezvolta. O lucrare similară va fi folositoare pentru mulți membri din bisericile mari. Ei au nevoie să fie aduși acolo unde vor fi chemați să depună un efort creștin activ. Ei își pierd viața spirituală devenind niște pigmei ineficienți. Din pricina lipsei de lucrare jerfitoare de sine pentru alții, replantați într-un anumit câmp misionar, ei ar crește puternici și viguroși. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Galateni 6,2 dar nimeni nu trebuie să aștepte până când este chemat în vreun câmp aflat departe, înainte să înceapă să-i ajute pe alții. Uși pentru slujire se deschid pretutindeni. Toți cei din jur au nevoie de ajutorul nostru. Văduva, orfanul, cel bolnav și cel muribund, cel îndurerat și cel descurajat, cel neștiutor și cel de la periferia societății, toți aceștia se găsesc pretutindeni. Ar trebui să simțim că este datoria noastră specială aceea de a lucra pentru cei ce trăiesc în vecinătatea noastră. Studiați modul în care puteți să-i ajutați cel mai bine pe cei care nu manifestă niciun interes pentru lucrurile religioase. Când vă vizitați prietenii și vecinii, arătați-vă interesul atât pentru bunăstarea lor spirituală, cât și pentru cea vremelnică vorbiți despre Hristos ca mântuitor care iartă păcatul. Invitați-vă vecinii acasă și citiți împreună cu ei din prețioasa Biblie și din cărți care îi explică adevărurile. Invitați-i să vi se alăture încântare și rugăciune. Însuși Hristos va fi prezent la aceste mici adunări, după cum a făgăduit, iar inimile vor fi atinse de harul său. Membrii bisericii ar trebui să se autoeduce să facă această lucrare. Acest lucru este la fel de vital ca și salvarea sufletelor aflate în întuneric, în țări străine. În timp ce unii simt povara pentru sufletele aflate departe, mulți dintre cei care stau acasă ar trebui să simtă povara sufletelor prețioase care trăiesc în jurul lor și să lucreze tot atât de sârguincios pentru mântuirea lor pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19,10 Mulți regretă că duc o viață îngustă, dar ei înșiși ar putea să-și facă viața mai plină și mai influentă dacă ar dori aceasta. Aceia care îl iubesc pe Iisus cu inima, mintea și sufletul și pe aproapele lor ca pe ei înșiși, un câmp larg în care să-și folosească talentul și influența. Ocaziile mărunte Nimeni să nu treacă pe lângă ocaziile mărunte pentru a căuta o lucrare mai mare. Ai putea să înfăptuiești bine mica lucrare, dar să eșuezi teribil încercând să o faci pe cea mare și să te descurajezi. Făcând cu hotărâre ceea ce găsești de făcut. Vei dezvolta aptitudini pentru o lucrare mai mare. Disprețind ocaziile zilnice, neglijând lucrurile mărunte aflate la îndemână, mulți ajung ofiliți și neroditori. Să nu depindeți de ajutorul omenesc. Priviți dincolo de ființele umane către acela hotărât de Dumnezeu să poarte durerile noastre, să ducă suferințele noastre și să îngrijească de nevoile noastre. Dându-i crezare lui Dumnezeu, începeți oriunde găsiți o lucrare de făcut și înaintați cu credință nestrămutată. Credința în prezența lui Hristos este cea care dă tărie și statornicie. Lucrați în mod dezinteresat, dându-vă toată osteniala cu o energie mereu crescândă. Iisus a răspuns, Tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9,23 În câmpurile unde condițiile sunt atât de neplăcute și descurajante, încât mulți nu doresc să meargă acolo, s-au produs schimbări remarcabile prin eforturile lucrătorilor gerfitori de sine. Ei au trudit cu răbdare și perseverență, fără a se bizui pe puterea omenească ci pe Dumnezeu, iar harul său i-a susținut. Binele care a fost astfel înfăptuit nu va fi cunoscut niciodată în această lume, însă în lumea măreață ce va urma vor fi văzute rezultate binecuvântate. Misionari care se întrețin singuri Misionarii care se întrețin singuri pot lucra cu succes în multe locuri. Ca misionar independent a lucrat apostolul Pavel pentru răspândirea cunoașterii lui Hristos în întreaga lume. Deși predica zilnic Evanghelia în marile orașe din Asia și Europa, el lucra la atelierul unui mesteșugar pentru întreținerea sa și a tovarășilor săi. Cuvintele de despărțire adresate prezbiterilor din Efes,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 Astăzi, dacă ar fi pătrunși de același spirit al iertării de sine, mulți ar putea face o lucrare bună într-un mod asemănător. În lucrarea evangelistică, să pornească împreună câte doi sau mai mulți, să-i viziteze pe oameni rugându-se, cântând, dând învățătură, explicând scripturile și slujind celor bolnavi. Unii se pot întreține calibrare ambulanți, alții asemenea apostolului, Pot practica o anumită meserie sau pot depune eforturi în alte tipuri de munci. În timp ce înaintează în acea lucrare dându-și seama de neputința lor, dar depinzând cu milință de Dumnezeu, ei câștigă o experiență binecuvântată. Domnul Isus merge înaintea lor, iar ei găsesc favoare și ajutor printre cei bogați și printre cei săraci. Cei care s-au pregătit pentru lucrare misionară medicală, pentru alte țări, ar trebui să fie încurajați să meargă fără nicio întârziere acolo unde cred că pot lucra și să înceapă să muncească printre cei din acel popor, învățându-le limba în timp ce lucrează. Foarte curând ei vor fi în stare să predice adevărurile simple din cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie întreaga lume de solea îndurării. Familii creștine sunt chemate să meargă în comunități care se află în întuneric și eroare, să meargă în câmpuri din străinătate, să afle care sunt nevoile semenilor lor și să lucreze pentru cauza maestrului. Dacă asemenea familii s-ar stabili în locurile întunecate ale pământului, locuri în care oamenii sunt îmbăluiți în negură spirituală, și ar lăsa ca lumina lui Hristos să strălucească prin ei, ce lucrare nobilă s-ar înfăptui! Această lucrare reclamă fire de sine. În timp ce mulți așteaptă ca toate obstacolele să fie îndepărtate, lucrarea pe care ar putea o face rămâne nefăcută și mulțimi de oameni mor fără nădejde și fără Dumnezeu. Unii, de dragul avantajelor comerciale, sau pentru a dobândi date științifice, se vor aventura în regiuni în care nu sunt așezări omenești și vor îndura cu bucurie sacrificii și greutăți. Dar, de dragul semenilor lor, cât de puțin sunt gata să meargă împreună cu familiile lor în regiunile care au nevoie de Evanghelie. Să ajungem la oameni oriunde ar fi ei și oricare ar fi condiția și poziția lor socială, și să-i ajutăm în orice mod posibil. Aceasta este slujirea adevărată. Printr-un asemenea efort puteți câștiga inimi și deschide o ușă înaintea sufletelor care pierd. În tot timpul lucrării voastre, amintiți-vă că sunteți legați de Hristos, că sunteți o parte din marele plan de răscumpărare. Iubirea lui Hristos trebuie să curgă în viața voastră într-un șuvoi vindecător, dătător de viață. În timp ce căuta să-i atrageți pe alții în cercul iubirii sale, faceți în așa fel încât puritatea exprimării voastre, altruismul slujirii voastre, bucuria ce strălucește pe înfățișarea voastră, să dea mărturie despre puterea harului său. Aduceți înaintea lumii o reprezentare a sa, de o asemenea puritate și neprihănire, încât oamenii să-l privească în toată frumusețea sa. Este aproape nefolositor să încercăm să-i reformăm pe alții, atacând ceea ce noi am putea privi ca fiind obiceiuri greșite. Rezultatele unor asemenea eforturi aduc adesea mai mult rău decât bine. În discuția sa cu femeia samaritiancă, în loc să disprețuiască fântâna lui Iaco, Hristos a prezentat ceva mai bun. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce -ți zice, Dăm să beau, tu ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Ioan 4,10 El a deviat discuția către comoara pe care o avea de oferit, dându-i femei ceva mai bun decât ceea ce avea ea, chiar apa vie, bucuria și nădejdea Evangheliei. Aceasta este o ilustrație a modului în care trebuie să lucrăm. Trebuie să le oferim oamenilor ceva mai bun decât ceea ce au ei, însăși pacea lui Hristos, care depășește orice înțelegere. Trebuie să le spunem despre regea sfântă a lui Dumnezeu, transcrierea caracterului său și o expresie a ceea ce El dorește să devenim. Arătați-le cum slava nepieritoare a cerului este infinit superioară bucuriilor și plăcerilor fugare ale lumii. Spuneți-le despre libertatea și odihna pe care le pot afla în Mântuitorul, dar oricui va bea din apa pe care eu o voi da eu, în viac nu va fi sete, Ioan 4 14, a declarat el. Înălțați-l pe Iisus strigând, iată mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1 cu 29. Nu el poate satisface dorința fierbintea a inimii și poate da pace sufletului. Dintre toți oamenii din lume, reformatorii ar trebui să fie cei mai dezinteresați, cei mai blânzi, cei mai politicoși. În viețile lor ar trebui să se vadă adevărata bunătate a faptelor dezinteresate. Lucrătorul care dă pe față lipsa de amabilitate, care arată nerăbdare față de neștiința sau îndărătnicia altora, care vorbește precipitat sau acționează fără să reflecteze mai întâi, poate închide ușa inimilor, încât să nu mai poată ajunge niciodată la ele. Așa cum roa și ploile liniștite cad asupra sufletelor care se ofilesc, tot așa de blânde să fie și cuvintele voastre când căutați să-i scoateți pe oameni din întunericul în care se află. Planul lui Dumnezeu este ca mai întâi să atingă inima. Trebuie să răstim adevărul cu iubire, având încredere că El îi va da putere pentru transformarea vieții. Duhul Sfânt va lipi de suflet cuvântul care este rostit cu iubire. Din fire suntem egocentrici și prea siguri de noi înșine, dar când învățăm lecțiile pe care Hristos dorește să ni le predea, devenim părtași ai naturii sale. Din acel moment trăim viața sa. Exemplul minunat al lui Hristos, blândețea de neegalat cu care a pătruns în sentimentele altora, Plângând cu cei care plângeau, bucurându-se cu cei care se bucurau, trebuie să aibă o influență profundă asupra caracterului tuturor celor care îl urmează cu sinceritate. Prin cuvinte și fapte pline de bunătate, ei vor încerca să ne tezească drumul pentru picioarele obosite. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez viorez printre cuvânt spus la vreme, Celui obosit, Isaia 50 4. Toți cei din jurul nostru sunt suflete rănite. Le putem găsi aici, acolo, pretutindeni. Să-i descoperim pe acești suferinți și să le spunem un cuvânt la vreme pentru a le mângâia inimile. Să fim întotdeauna canale prin care vor curge apele înviorătoare ale compasiunii, în toate legăturile pe care le stabilim cu alții. Trebuie să ne amintim că, în experiența altora, există capitole ascunse de privirea muritorilor. Pe paginile memoriei există istorii triste, care sunt păzite cu sfințenie de ochi curioși. Acolo sunt înregistrate bătălii lungi, grele, cu împrejurările lor apăsătoare, poate necheazuri în viața de familie, care slăbesc zi de zi curajul, încrederea și credința. Cei care duc bătălia vieții în condiții foarte nefavorabile pot fi întăriți și încurajați prin mici atenții, care nu costă decât efortul de a iubi. Pentru astfel de persoane, faptul de a simți mâna prinsă într-un ajutor de către un prieten adevărat valorează mai mult decât aur sau argint. Cuvintele pline de bunătate sunt tot atât de binevenite ca și zâmbetul îngerilor. Există mulțimi de oameni care se luptă cu sărăcia, fiind silici să trudească din greu pentru o plată mică și incapabili să se asigure mai mult decât strictul necesar al vieții. Munca grea și lipsurile, fără vreo speranță că i-ar aștepta și lucruri mai bune, fac ca povara să le fie foarte grea. Când durerea și boala se alătură acestora, povara este aproape insuportabilă. Epuizați de griji și apăsați, ei nu știu încotro să apuce pentru a fi ușurați. Compătimiți-i, fiindu-le aproape în încercări, necazuri și dezamăgiri: acest lucru vă va deschide calea pentru a-i ajuta. Vorbiți-le despre făgăduințele lui Dumnezeu, rugați-vă cu și pentru ei, inspirațiile nădejde. Cuvintele de înviorare și încurajare rostite atunci când sufletul este bolnav, iar pulsul curajului este scăzut, acestea sunt privite de Mântuitorul ca fiind spuse către el însuși. Când inimile sunt înviorate, îngerii cerești privesc aprobând încântați. Viac după viac, Domnul a încercat mereu să trăzească în sufletele oamenilor sentimentul frăției lor divine. Piți împreună lucrători cu el. În timp ce ne încrederea și înstrăinarea cuprind întreaga lume, ucenicii lui Hristos trebuie să dea pe fața acel spirit care domnește în ceruri. Vorbiți așa cum ar vorbi el, purtați-vă așa cum s-ar purta el, descoperiți neîncetat farmecul caracterului său, descoperiți acea bogăție a iubirii care stă la baza tuturor embățăturilor sale și a tuturor raporturilor sale cu oamenii. Cei mai umili lucrători cooperând cu Hristos pot atinge corzi ale căror vibrații vor răsuna până la marginile pământului și se vor aduna într-un cânt ce va străbate viacurile nesfârșite. Inteligențele cerești așteaptă să coopereze cu uneltele omenești pentru a putea descoperi lumii ce pot deveni ființele umane și... Prin unirea cu Divinul, ce poate fi înfăptuit pentru salvarea sufletelor care sunt gata să piară? Nu există nicio limită a măsurii în care poate fi folositor cineva care, punând eul de o parte, face loc lucrării Duhului Sfânt asupra inimii sale și duce o viață pe deplin consacrată lui Dumnezeu. Toți cei care se consacră tu și suflet și spirit în slujba sa. Vor primi în mod constant noi înzestrări cu puteri fizice, mentale și spirituale. Rezervele inepuizabile ale cerului le stau la dispoziție. Hristos le dă suflarea propriului său Duh, viața propriei sale vieți. Duhul Sfânt pune la lucru cele mai înalte puteri ale sale, în minte și inimă. Prin harul dat nouă. Putem dobădi biruințe care, din pricina părerilor noastre eronate, preconcepute, a defectelor de caracter și a puținei noastre credințe, au părut imposibile. Cel care se oferă cu totul Domnului spre slujire, fără a reține nimic, primește putere pentru atingerea unor rezultate nemăsurate de mari. Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceștia. El va lucra asupra minților oamenilor, astfel încât, chiar în această lume, se va vedea în viețile lor o împlinire a făgăduinței stărilor viitoare. Pustia și țara fără apă se vor bucura. Pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi din inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru. Atunci se vor deschide ochii orbilor,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 Veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Isaia 35, 1-10